варениками з вишнями та сметаною. Барон мисливиці любить, щоб за столом усе було просто, як у лісі. То шинку батуй шматюгами, щільники клади нарізаними, вареники став у макітрі. Хто ж наліпить тепер? А Василина? Згадав давню історію і трусунув своєю вовною, яку приперчили роки. Її тепер із золотим калачем не затягнеш до лісу. Тоді я з ресторану прийшлю помагача. Таку молодичку, що має не очі астріли. Однією в цілії в залеціальника, а другою в його добро. Краще б вона одноокої була. А пити що будуть гості? За випивку не журися, самі привеземо. Свою ж корен не став. Барон до чужого зілля має дурну підозру. От ніби й все. А після втечі з лісу, що будеш робити. Я ще не думав над цим. Так ось тобі моя рада. Завтра ж візьми майстрів і посеред Майдану зведи шибеницю, щоб кожен чув руку нової влади. А яка має бути шибениця, то ти по Скоропадщині знаєш. Тільки ми її механізуємо блоками крупа. Пальцем смикнеш мотузку, і вже людина несе голову і душу під саму перекладину. Знову страхіття вісімнадцятого року наблизилось до лісника. Він аж поточився, почувши, як на плечах скоропадчиків шелестіли шлики, а на шибеницях молоді чуби. «Ні, я шибеницю робити не буду». Безбородько пильно глянув на нього, насмішковато викривив синюшні губи. «Не тикай мені підніс перекорище, а рубай під корінь свої сумніви, бо вони до добра не доведуть. Про Донцова чув, Це той з чорнокнижників? Хай буде по-твоєму. Запам'ятай його слова. Тільки жорстокість, терор і страх можуть принести нам владу. Народ був рабом і буде рабом. Обраб не збунтував, перед його носом треба поставити шибеницю. В човпав. Хто ж у кого вчився? Кейтель у Донцова чи Донцову Кейтеля? Та це вже матерія не твого розуму. Не воруш її язиком. Невдоволено відрізав безборочко. Оксана спросиння зіскакує з ліжки на долівку, трава на ній холодить ноги. А в сон її, в її, цвяхами вбивається потаємний стукіт. Хто ж це в запівнічну пору? Чи не чорне гайворене? Бо такий тепер час. Жінка лякається і стуки, порожнечі, яка зайшла в голову, і аж стогонить. Що ж робити? Що? З прожого хоче бігти в сіни, а хтось знову сухо б'є у надвірні двері. Надламуючись, Оксана припадає до постелі, буде чоловіка. «Сташі, прокинься! Чуєш, сташе, Хтось стукає до нас, чуєш? Що? Це ти, Оксана?» Зі сну, не розплющуючи очей, посміхається чоловік, тягнеться руками до її голови, до її кіс, до її сорочки, од якої завжди віє татарським зіллям, лугом чи степом. Дивно, але й досі Стахові іноді не вірилося, що Оксана його тому й упадав, як міг біля неї, намагаючись не відпускати жінку від себе. Піде вона в поле до картоплі або льону, а йому вже, здається, пішла до тридев'ять земель, той знайде якусь причину, щоб притарабанитись. Чого тобі? І чаєть посмішку, і сердиться, бо хіба ж не знає, які є пощекуваті жінки. А він, винячись за бубониць тиха до землі, чи до співучих з золотими голівками снопиків льону. Ось гляну одним краєчком ока на тебе, на твою вроду, і піду собі помаленьку до своєї роботи. Хіба ж я винен, що ти досі маєш приворотне зілля. А геш не винен? Сташ, не дури голови, бо чуєш позаду хіхоньки та хахоньки. Не знати, хто кому навіки задурив голову, та й піде з прокола. А вона ще довго буде дивитися йому вслід. І так, і приклавши долоні до очей, «Сташе, продрімись!»